talde ondoren hori eta eskerrik asko lemintziantseta irratikoei ba ekimena hoe antolatzeagatik. Eh 2006ko apirilaren 8an itzaropenerako eguna izan zen Euskal Herritar e, asko askorentzat. Zan ere eskuntza baltasun eta ardura handiko ariketa egiten ikusi genituen hainbat politikari, sektore eta sentsibilitate desberdinetakoak eta kasu askotan urrunekoak. Eskuzabaltasun eta ardurariketa hori gainera ez zuten egin edo zein gairen e, inguruan, baizik eta gure herrian gaia arazoa den honetan, ezta. E gure korapilo hundian auziki politikotik haratago jende askorentzako bere larruan gordin bizitzen duen drama askatzeko aleginean egin zuten ariketa hori. Hau da, bakea hartu zuten helburu Areago, gure herriaren elurua bakea dela hitzartu zuten politikari iaiek. Hautsak ekimena aurkeztu zuten data hartan. Behinbetiko konponbiderako tresna izan nahizuen ekimena. A ah, eta aztu egintzai, esatea, politikari aie guztiak kasualitatea emakumezkoak ziren. Ardua harik eta ura egintzutenak emakumezkoak ziren. Bakiaren aldeko emakumen hau aurkeztu zuten. Honela zioten momentu hartan. Agiri hau sinatzen dugunok ok, ideologia, tradizio eta sentimentu ezberdinak ditugun emakumeak gara. Banatzen gaituena alde batera utzi eta batzen gaituenetik abiatuta eta modu pertsonalean bake eta adiskideatzearen bila urratsak esploratu nahi ditugu, agertu zuten sortzea giri hartan. Baina gure herria zaila da, eta zaildu egin zitzaion ahak ekimenari ere jokalekua. Hainbeste, ez edazkenean, isildu egin baitzen, edo hori iru, iruditu zaigun asko Eta herritar, askok eta askok, nostalgia sentitu dugu, batez ere, sasoi ilunenetan. Badirudi ordea, lamoro artean, eguzkiz ari direla sortzen, eta itxaropenak ere horrekin batera bir sortzen ari direla. Negu luzearen ostean, udaberriko eguzkia hartzen den gogoberaz, hartu dugu batzuk, ba, ekimenago ez da eta itxaropenak birsor diezea egukela uste dugu. Hala ere, horren ba, berri bertatik bertara emateko ba, garai hartan eta horrein gohan ere hortxe dabiltzan e, emakumeak e, dauzkagu gurekin. Ainoa aznarez, nekane altzelai, eta jone goiriztelaia. Beste izen batzuk ere ikusi dituzue hor txartelean, iragarpenetan. Eta ba, e, uste dugu ziet, arazoren bat izan dutela, lehen haipatzen genuen eh, konziliazioa, doelako gozak emakumeon eh, artean egunerokoak eh, eh, izaten dila, ez dakit doelako izango zentarteko, posible da, baina e, bueno, aztenean hauek eh, dira, etorri eh, zaizkigunak. E, ez dakit, eh, bada espada egin godut labur bentsu bat gaztelera, zedo norbaiteko rehen premia sentitzen duen? Zain? Bueno, de... Bueno, eh, bueno, bo, segituko du euskaraz eh, Orduan eh, bueno, orduan pizka bat aurkezpen hau aurkezpen hau eginda, eh, aurkezpene, aur, aurkezpene eh zuek zaretela honetan eh, bertetik bertara bizi duzuenok hau guztia. Orduan ba zuentzako ahotsa, ez? Eta lenda bizikoa horixe, ez? Zerta note den ahotsak eh, momentu honetan. Pixka bat eh berriro martxan diozue zuen, ze puntutan dagoen ekimena, nekanek zekin nork eh, asin nahi duen. Bueno, egia da, lehenengo urratxakeman genituela publikoan 2006 garren urtean, e, ba, Miramar Zaurregian egin genuen agerraldi hartan, baina hori e, baino lehen egia da gu elkarrekin dagoeneko denbora desente luze bat ba, genera mala ba, lege biltzarrean ekartzen ginenetan ba, do, azten dokumentu hori e, zehaztu arte, bilzen, gogo eta kamankumunea jartzen bilzen gaituden hortatik abiatuta ez da. Eta oraingoan ere berdina gertatu da, e, egia da, gauzak zaildo egin titzekigula, e, publikoan ager ahal izateko. Eh, bueno, arazoi desberdin askoren gaitik, baina bueno, publikoki isildu bagera ere guk gureari ekiten jarraitu diogu eta guk jarraitu dugu batzen eta aman komunean batzen gaituen hori e, elkartzen eta goguetak ham, e, elkartzen jarraitu dugu. Eta iruditu zaigu berri du ere, ba, garaia iritsi dela ba, publikoan ere agerraldiak egiten azteko, azken finean horrelako prozesuek adesio, herritarren aldeko adesio bat bilatu nahi baldin bada ba, e, irratiak e, beharrezkaldiren bezala. Baina e, gizarte elkarteak e, aktiboki parte hartu behar duten bezanak guk uste dugu emakumeok ere aktiboki parte hartu behar dugula eta beraz, berriro ere ahotsa izateko momentua irikizaigula uste dugu. Gauza da, naiz eta nekanek esan duen bezala agarra dietan esateratzea eta e, guk gu gehu, sustatu genituen zubeoiek eta mantendutu gugu ez. Zubeoiek eraikitzea ez da, hain errazaz oso emakume ez berdina gara, mundua emakume oso ez berdina bizi komunean bai, eta hoiek eraikitzen denbora gogorrak ere emangituen, denbora luze eman genuen, bakoitza bere lurraldeti, bakoitza bere sentimentuz eta emozioz jantzitako gorpuzekin bai, eta bestearen ideiak, bestearen sentimentu, bestearen bizitza, emozio guztiek e, barneratu eta jaia berdin sentitze horrek, ezin zituen, ez atentatu batek, ez e, giztonezko politikariek egiten zutenarekin bat etorri. Gu e, politikaliteko beste modu bat mm, sustatu genuen, e, gure elkarrizketa, bueno, batzutan pribatuan eginez, eta beste batzuetan polikoki eginez, baina zubeiek ez zintziren bapatean apurtu eta bertan beragalditu hortaz, e, nahiz eta is, badirudi isiktasunean ibile garela baina gu gero artean gure bilerak izan ditugu, gure e, baskal hortuak joditugu, e, han emetik arutzi bile gara, bilbondonostian iruina eta gure artean gure zubi horiek mantentzen eta bueno ba, gaur izan ditukoteke berriz ere publikoki gure zubi horiek ere eh lehenen genuen bezala biztanleagoari ere berri hurbildu eta denok elkarrekin gure ardura es hori pertsonala baizik eta gure ardura giza gizarte arduradik eh ardura, e, ardura kolektibori ere bueno ba, hemen ere maingailan ipini. Beraz eh, esan gerezak inoiz ez direla zubiak eten eh nolabait jendaurrean investibilidade ez pasaret e ere eta orain jendaurrera zatoztela eta pentsatzen dut asmo zeatzen batekin edo asmoren batzuekin e, zatoztela E, Garai batean hori e, zen ez, asmoa, e, zuen gandik asi edo politikan hor lehenpuntan edo dabiltzan bat zuen gandik asi, baina erritarren edo e, eramatekoa, ez, e, ekimena. Zekita, asmo hori den edo nola, nontzaudeten edo nori bueno, ikuste dut zuen? Ni, ni dut, hori e, esplikatu baino lehenago, erreflexio bat e, jarri behar dugula maiganean, ez? Eta da, e, gu aziratik e, guk bagenekien zala erreza izango, e, hartutako bidea eta hartutako erabakia. Bagenekien, ba, bueno, hau egitea, e, koste ahondiko gauza izango zala, ez bakarrik e, kalean egin behar zen lanean, baizik e, toki konkretu batzuetan ere eta dibideak badaude ez, nore, bueno, pues, hamen e, kimen honetan parte hartzea gaitik, ba, batzuk geratu dira beraien partioetan toki batzuetatik aparte, inkluso, ba, bueno, ba, ni hurriak hartuak izan direla beraien aurka eta mm, kon, mm, momentu konkretu batzuetan Ba, ikusi izan dugu, ba partido bakoitzetik erantzuna oso gogorra pertsona batzuen aurka, ez? Gurekin lan egon diren pertsona konkretu batzuen aurka. Hori ba bagen, genekien eta hori jakinda erabaki genun hau egitea. E, eta pentsatu genuen, ba, bueno, ba, nola hasi? Bai, ez? Etaainoaketanakanek esplikatu dute, ba bueno, hasi ginela politikan, komilla tartea n ibiltzen garenok Baina gero beti argi izan dugu, ez garela izan behar, e, nola baita esateko, e, izan duguno gauzak aurrea eramateko. Ekimen hau, e, importantea izan bazan, izango zala, emakume guztiak parte hartzen dutelako, eta ez bakarri goi malian dauden ahi bazike erritik gora eta toki desberdinetatik dauden guztiak. Hori ikusi genuen eh, momentu horretan eta hori momentu honetan ere ikusten dugu. E, zuka ipatu duzu egoera desberdina, oso interesgarria, nik dut momentu historiko adala eta momentu historiko honetan erabakitzeko, mom, e, erabakitzeko momentu adala. Eta ikusten duguna da, eta horregaiti pentsatu dugu hasi beharko garela martsan, e, politikan eta gizartean emakumean, emakumeak faltan gaudela ere. Zuk begiratzen baduzu gauzaik nola egiten dira, zer azerezaten daan, e, nortzuk agertzen dira, eta berriro ere gizoneskoak daude. Eta oso emakume gutxi daude, edo gaude, momentu honetan e, balanean sazia e, dago. Eta lehen aipatu izan duguna da, ba, bueno, ba oso eh hasitako bidea, e, inoiz berez ez dala bukatuo. Eh, hor egonda eta hor egondira hotsa lokala. E, hori zuertatu izan eta hor egondira. Hainbat toki desberdinetan eh hauetan ekimenak burutu dituzte. E, adibidez, Durangon, Elgoibarren e, Orbizin Vermion aina tokietan eta goan egon gara eta beraiekin egon gara baina ez bakarrik ekimen lokal horietan parte hartzen, ba emakumeak kanpotik etorri izan direnean ere beti etorri dirago gana, ba galdetzeko, ikusteko eta hori eta harremanak izan ditugu egongara, Kataluniar egongara, Madrilean, hau da ez gara egon e, medioetan lehen bezala, baina egon gara lanean eta Hori ikusi eta aztertu egoera eta gehien bat, e, aztertu benetan e, emakumen papera, gure papera zernolakoa izan behar da, ikusi dugu momentu honetan e, gure papera oso importante eta oso garrantzitsua dela eta benetan e, egoera demokratiko bat behar badugu, emakumeak hartu behar dugula. Eta horregaitik, hasi e, pues, gara reflexiño horretati berriro, eta ikusi dugu momentu oso garrantzitsua dela, eta hori aurrera eramateko ere e, ba, gurekin e, kontatu behar da. Eta ikusita eta, ba, bueno, hasi garenean emakumeak prez daudela, gurekin hori batei, bateiteko eta aurrera jarraitzeko, ba, pentsatu genuen, astea berriro. Eta astea nola, ba, ba ez dakigu ondo, eskubide inguruan pentsatzen dugu lan egin behar dugula, E, gure eskubideak hor daudelako oraindik guneratuak izan da, eta Euskal Herriko eskubideak ere, eta orduan hortik ikusten dugu, ba, lana e, jorratu behar dugula. Ekimen edo urratxeatik baduzue buruan e, plazaratzeko modukorik edo oraindik... E, e, komentatu da metzela, daim. berriro ere, e, bueno ba, ez planteatu, agian arloa da, ez edo ere inguruko baskubideen E, dena den, bueno, 2006tik ona 5 urte pasadır eta esan den bezela egoera desberrinakoa izan du dira, eh pertsoneen ideologia desori jardira egoera pertsonalak ere eh izan du dira, ba apostu adeginelako eta asko da eh modu hori mantentzea, ehz eta esan den bezela barrimanak e, hor e, irautea. Ekintza baina gehiago eh bai gustende sakondu edo sakontzen Joan behar garela baita ere, ba herri edo hautza lokaletan, ba berri erezuk esan duzun hegarri hori hasitze aldera, ezta? Nikuzen ez nik uste, nik gaurre hemen hari, egiten ari garen hau badela horrelako ba, sustatzeko edo sustapen bat edo impulso bat, e, bueno, ba, bere horretan lanean iraun duten beste hainbat eta hainbat emakumeentzat. Azken batean, e, bai bere garaien eta baita ere momentu honetan, E, premisa e, berbinak diraute gure ikuspegit. gu bere, zuke pizka bat esplikatu dituzu asieran zer gauza esaten zian, ez, ba, bat, batzen gaitoretik eta ez uruntzen gaitoretik baina beste gauza asko ere esaten zian. Eta da, ba, guk ez dugu inor horrezkatu nahi, baina guk ere gure protagonismoa daukagu, eta protagonismo aktiboa ere eskatzen dugu. Zuka ipatzen dut, gerturatu egiten garela. Ez da gerturatu, e, emakume garen aldetik, gizarteko parte gara, eta guk hiru irupremisa honertzen, e, azpimarratzen genituen, eta batzan, euskal gizarteak eragatzi beharko zuela, zer izan behartzen gure herriak, ez? Eta hori, ez da gerturatzea, hori da bat egitea, azkenean, Norre gerturatu nori da gutxene, ba, kontua da denak bat egin behar degula guztion eskubidea baita, hemen ustartzen ditugu gaitara, emakume eta herriaren eskubideak, ba, guztion eskubidea adalako esatea norut joan behar den gure herria, erabaki hori errespetatu izatea eta ateratzen hori, den hori gauzate bat dadin ba, beharrezko e, erabakiak edo aldaketa juridikoak edo behar duenak aurrera eramatea. ez. Eh. Hori da pixka bat e, arloa eta gero ekin mentzeatak bat dira pixkanaka-pixkanaka. Bai da garrantzizkoa esan da, baina usen dugu e, garrantzizkoa da lazpi hasiera asiera batean mugitu gintuen asmo horrek bere horretan dira huela. E, Makumaren parte hartzaren garrantzia azpi marratzea, eta bueno, ba, bakoitzak bere nabardura, nahi, nahi baldin bada alde bat utzi eta batzen gaituenetekan, Ba, batzen gaituen horretan ez de txitzea. Eta lehen deklarazio bat egin gendun 2006-an, baina urte betera beste bat ere egin izan du gendun, baita ere eskatze zitzaigulako, eta ilan baita ere dinamika batean e, sartu non e, baita ere beharretzan gelditu, eta gure kabuz ez, bentsatu eta barro. Baina bigarren dokumentu harretan, e, urte mugazela eta egin genduenean, bat zegoen baita ere aipatzean kontzeptu batzuk edo filosofia bando laitsatealdea, eh? Eta zan eh politikoak egon bertzela eh oinarrituta elkarrizketan, malgotasunean eta konfidantzan. Ordun eh premisa jarraitu dute urte guztietan. Horrela jarraitze bali badegu ekintzak aterako dia garrantzitsuena da hori, nolabaideko hutsatzea eta bueno hor ba, oinarrian dagoen ba ispiritu hizatea. E, ja, konfidantza, malgutasuna eta e... De, eta elkarrizketa, ez? E hori oh, da. E eipatu, eipatu ditu zuen e egoera politiko berri bat, eta emakumearen parte hartzea. E, gauza horiek eipatu ditu zuen e parte hartze horietan. Emakumeak e badugu politika egiteko estilo berezi bat, hau da, zubigintza honetan errezagoa zaigu, entzondik jugulako kritikak... E ekarpena aldeortatik egin dezakegu? Bueno, nik uste behar, pixka bat, hasiera batean horrek bultzatu gintu la, eh? Izan ere, garaiaietan, gu, gure artean elkarrizketetan hasi ginen garaiaartan, lega bultzarreko bozera amailean batzordia gizonez osatu atzago, eta biltzen ziren bakoitzean bizkarrean amaitzen zuten. Guri gizarte gaiak eta egokitzen zitzaizk egun. Eta harlo horietan ahobate zonartzen genitu nahi beste ahinbatzen lege edo ahobate zonartzen espazian ere ba ia ahobate zonartzen zian bailezkoak eta abstentzioren batekin e, adibide gisa dugu, ba hagin e, e, txikikoen legea edo e, gehi eta lehenan e, egoera harautzen duen legea, eta hortik abiatuta beste gizarte gaiekin harreman duten lege horietan, bat zorde era e, kide gehiena zenakumeak izanik, ba, bat zegoen Eta hor dune esan genduen, bueno, ba, agian da kuk badegulako politika egiteko beste modu bat, edo beste patxada da edo, eta pentsatu duen ba, esperientzia hori, E, datazka politikoaren estabai dara zabaltzea. Eta horrela sortu zen, ez anegu ba demostratu bademostratu degula e, babai ez, ba, guk folio bat idatzi gen du eta folio gure lehenengo e, e, gure lehenengo idatziak folio bateko neurria izan du. Os izan daiteke, edo mote izan daiteke, baina Gizonezkoek ez dute elkarrekin, ez gain izan folio bat elkarrekin idazteko, alako sensibilidades desberdinetako gizonezkoak. E, Gukalderdi politikoak horrezkatzen ditugu, baina gurekin bat egin dute sindikatu desberdinetako emakumiak, eta beste hainbat arloetako emakumeak. Eta horrekin lotuta esan gerda, ere ez tegula Euskal Herriko emakumiok, E, Gainuntzeko gatazka politikoak dauden herrialdeetan ere emakumeak batu direla, e, nolabait en gatazka hori gaingitzeko e, asmoz, ekimena dultzatu aliz, e, dultzatzeko e, edo, ba, Balestinan deltzezko emakumeak edo Irlandan ere elkartu zira eta horrela jarraik e, denezake beste adibide batzuk jartzen eta nazio batuetako, bueno, ba, E, erresoluzioak egitea horrela dio, ezta? Amairoa eta agosto erresoluzioak dio e, ba, edozein gartazka politikoan emakumeak papel aktibu badat izan nahi duela eta guk hori, hori aldarekatzen dugu, horri eutxe nahi diogu. Hemen, esaten zenuten duten hasieran, e, zuen aurtengo erronka izan dela ba, pareki eta hori hori eusea eta hori jorratzea ezta? Bueno, gukero ba, hori ikusten genuen politika parekiretasuna ba, ez dela betetzen, es? E, gatazketan eta hortan <coughs> bideak ematen eta beti ikusi ditugula bainik beti zuten duan besala G20, G20-ko argazio hori ez, korbatat eta trahi junez jantzitako gizonak, es? Hortuan, bueno, bat, gatazketan ere emakumeak biktima gara, ez? eta biktima bezala guk ere gure inpronta eta gure iritzia eta eta maigaina ditu dugu eta gainera E, irtenbideak emateko eta gai, baldin baldinbagera, bueno, ba, hortan jorratzea ere gure genea da eta gainera e, sujetuak baldinbagera, sujetuak politiko eta aktiogak izan behar dugu, ez? E, gainera, e, gu, geroz, e, bueno, e, bora pasata eta, bueno, ekin genion herria e, aldean duakagun edo gurezen aldean duakagun gatazkari, gainera, e, gure niretzat beintzaten hontan maixua Federico Mayor Zaragozak, es, e, hau izan zaun UNESCOko presidentea urte askotan eta honek beti hitz egiten du e, giza eskubideen deklarazio hartako lehen artikuluaz, ez? ez du sekulan estatuaz eta nazioetaz hitz egiten baiek eta herrialdeak, es, e, munduan biziren herriak eta herrialdei buruz, es, eta hori da gure helburua batekin batez. Batzuelza, e, imaginatu, ni alderdi ez, eta gainera nafarroan Euskal Herria esatea, bueno ba, kestona da, ez. Ba, bueno, e, bakigu alderrietan, eta hemen zintzuak izan gaitazke, ez, konfidantza esparru badokagunez, ez. Bueno, ba, alderdi guztietan nik uste du badagoela jendea gai batzuetarako eta beste batzut beste gai batzuetarako, orduan. Haman e, komunailpintzeko gai baldinbazara, utze ezazu emakume hori edo giztonerik kasuenetan gure emakumeak, ez? Esparru eta lan egitea gatazkari gulta ba, bat emateko edo beste ikuspederik bat emateko, ez? Eta beste gai batzuetan zuetan, beharroa ni, ez nahiz gai izango, ba, beste adostasun bat zuetera ze ez dutu lertzen, nik ekonomiaz ez dakit ezer, emelokagun ekanek eh? gauzak aurrera teatzen izuguna, bai? Eta orduan, ba bueno, ni ekonomia komisioetan ez, ez izango batzorotan zorrota, ba ez dakide alako eta anke ankasantze hizugarriak ingo intzuztalako, ez? Baina orduan, hori bueno, izan da bizkare bizkare gure erronka, ez? Parekitasuna eta gainera, bueno, ba, gure arteko ernatze hori sustatu, bestearen ideia, bezain ona da eta nire, nirearekin nirerekin bat egin dezake, hori lortzeko, ba, imaginatu ezerno zenbat ordu botaber dituzun, ze behar badal lehenengo elkarrizketetan eta mai gainean ipintzen ziren e, gauzak, niretzak, izugarriak ziren, zenik guzti hori neukan gero nire aldearriak pizkara jorratzeko eta mm? nahiko importanziaak ziren, ez? eta beste batzuentzat adibidez, jon e, erentzat, bai, orainola irri farrez eta biltzen gauzak, bai eh? e, jatorra eta ez, eh? bera entzatziren kaka, kaka utxak, gukagu, eh? galitu da daukagu, bai, baina, bai, noski, Nik nire nire nire impronta, edo nire ekarpena egin nahi baldi manuk eta bueno, da horrela genuen, bueno, behartuen ere akordio hoietara iristeko lehendabizik ere, bueno, ba, gauza simpleagoak, ez? ez eta, bueno, e, nik Euskal Herria etzan betianik izan dut nire nire baitan, ez? Nire ama Gipuzkoakoa da, ez? Eta bueno, nietzatori ez etzen gauza, ez? Baina karo. Gero jonek esan duen bezala gure alderdietan genukan gero gure lizkarrak eta daron, gure ez dakit eskualdeko komiteetan eta urten eta bueno, gure gauzak esan, ez. Baina, hori bueno, eta piskarra taluan usten genuen, ez, aurrara jotzeko, eta nola ez? Gero, hainbeste emakumekin egon gara adibidez gaur komentatzen, ez, bat gure... E, atzera bota, es, zenbat bizitza eta zenbat gauzea ikusi ditugun eta e, ikasi ditugun, o, esaten zuen jonek, uangari mata ditorri zenean, es? pake nobel zari amantziozen 2000 eta logarra Afrikako emakume emakumeitzugarri betz bat, kristona, es, o, eta asalduzan bilbon, gurekin bazkaltzera, premio nola da, ba, zi, nik nire amaizaten ni hemen dago, joa ma, una premio nola paz Afrikatiki, nahi duetik etorriak, ze, esan du, Gure egitasmo hau gala, bueno, izugarria. Berak nahi dogin izan behar duela, i, e, e, ezagutu dituela, emakume hain ezberdinak ez, politikalien txandabiltzan eta ez berdinak, kulturan, hemeneko gure amai aurruta bezkaia, ez, berak ere, ahi, barkatu, araintza aurruta bezkaia, ez, berak ere karpenak egintzituen kultura eta bere hitzetatik, ez, eta, bueno, ba, gauza guzti horiek, e, bizitzea, pena du ez. Bai, Ni komentatuen, kadera bat egin dutzu, eh, emakumeak politika egiteko beste modua, hori feminismoan askota platatena, eh, emakumeak literatura, emakumeak auzartezu bineak egiteko moduan. Eh, nik ez dakit baina, nik askotan paitxatu dut eta, ba, ez horri tanubiligean, ez bakarrik eskaldarrian, maita ere kanpoan, ikusten dituzunean, ze emakumeak harturatzen gehan, bakutza era desberdinetakoak, ze jende bildu izan du garen herri desberdinetan, Gizugarrizko eskursa baltasun hariketa bat egiten aribea asko eta asko. zati bakoitzak dauzka bere ba, egoera pertsonalak, batzu ba, gogorragoak, bestu batzuk ari edo bakoitzak dintzat berriak, ez? Et? Eta askotan pentsatik izan dudet, e, gizonezkoak, denetatik egongo da, baina orokortasunetik ganitzen ginda, gizonezkoak eskursa ariketa hori egiteko e, pastaba dute duten barrutikan aterako litzaieken. Batzu bat, batzu bai. Eh? Batzu geogobia da hemen hobire batzuk, baina hor, orregatik esan dut orokortasunetik, orokortasun hori pasatu zaitez beti emakumeak galdentzen galdentzi. Ba, salud pena kitate bueno, tira. Baina ez horregard bi orokortasunetik abiatuta, bai todikan, ose gora desbruinake bizizando biata zendia zegoen, ba doza berri bat eskaintzen zalako itxaropen, mm, itxaropena sortu izan du zalako. Eta prest zeuden, ba hori ez, elbide horretan, edo el norabide horretan, lana egiteko. Nik ez, ez dakit estilua dan, baina ariketa zintzo asko egon izan dudan, emakume askok egindakoa, eta nik hori bai askin nahiko nuke. Ez, ez hemen gaudenak. Hor, errietan, egunero egunero beren egoeratikan atera, eta bildu bagoak etza beretxokoetan eta... Biberen ba, lana egin dute guzitionen eh? baitan. Niziet, hori dala bat ez ere azte marratzekoa. Nik, dana dala, ez dakit, e, ez dakit e, galdera, erinduzun galderari erantzuna nolakoa da, o sea, ez dakit bai ala ez ezatea. Niku uste da dana da ez dagoela bai edo ez. Osea, dagoena da gauzak egiteko modu bat. Eta modua posiblea da egitea gizonezkoa bazaran edo, edo emakumezkoa bazaran baina, guru batekin eta horretarako lan egiten baduzu. Eta nik hori mm, guk egin genuen. Hau da, guk zer egin genuen bere momentoan, eta hori da mm, nahi dugun aurain egitea, e, metodo bat jarri gainean eta gure metodoa zein zan. Gure metodoa zan, bueno, daukagu gauza bat aurrean, erronka bat aurrean, zelan landu eta zelan lortu akordioak. Eta akordioa lortu arte jarraitu. Eta hori lortzen dugunean atzera bueltorik ezeukanan horrek hortik aurrera eta beste pasu bat eta hori zelan egin poz pues, egiten orduak eta orduak eta orduak eta orduak hitze e, egiten eta zegoen besterik baina zegoen inoiz punto bat non honain gara eta, eta mozten dugu Lehen gauzabat, baina lehen ez lekultatutako gauza bat baina orainbar egiten du baina lehenengo bilera egin genuenean orain Euskal Herriari buruz hitz egiten du lasaitasun osarekin baina lehenengo bilerara etorri zanean gure dokumentuan jartzen zuen Euskal Herria eta bera galdetu zuen eta Nafarroa, eta ni nintzen berak esaten duen moduan flipata begiratu nuen nola esan izan esperoko mo Navarra ze Navarra ta, ta bueno pues orren inguruan ere eztabaidatu enun hauda Estabaida izan da, eh, ez estabaida gauza konkretu eta zera. Oso estabaida, zatoan, eta nik usteo neko eman korra. Eta gero gauzak, ba bueno, lortu gero aurrera joateko mm, zerarekin. Eta nik usteo beste gauza bat izan duguna, eta zuk duzu modu desberdina eta ze, garela, ez? Bueno, konfiantza. Nik uste dut, e, gure artean dagoen konfiantza, gainez, amen gauden on artean. E, guztion artean dagoen konfiantza oso gauza importantea da. Amengu planteatzen dugu nean gauzabat, bardin dan nore tortzen dan itse itera. Gu badakigu itseingo duela gure izenean, ez dugula izango inongo problemarik, gure partetik edonor bidaltzea eta esentzu horretan kontsi bilbau beti esaten du ba Paten dala gurekin euskera hitz egiten dugu ez du dueser ulerten, baina berdin jakola badaki ba, esaten bueno, ari garena ba, eta zaukainengoa problemari berak hitz egiten du berea eta, eta hori da lan egiteko modu bat ez dakite emakumezkoa dan edo gizoneskoa dan baina da modu bat eta modu hori oso importantea da baina hori lotu dugu beste gauza bategaz emakumeen parte hartzarekin. Eta nik uste dut, e, importantea izan zala eta da hori. Hau da, e, alegatu ginenean herrira eta orain ere joaten garenean emakumeak etortzen dira eta zer etortzen dira. Pues ikusten dutelako planteatzen duguna dala aukera bat lan egiteko. Lan egiteko modu errez batean. konpromisoa behar da, baina ez duzu besteri behar. Hau da, ikusten baduzu, Em, posiblea da hori egitea. Eta gero planteatzen genuna em, nekanek esan du horri bada, baina horri horretan lau gauza gertzen dira. Eta lau gauza oso importanteak. Emakumen parte hartzea eskubideak Bakea nola lortu eta zer zerdan bakea, eta bakea lotu behar dela, ez bakarrik e, violentzia amaitzerakoan, baizik eskubideekin eta bakea eta justizia soziala eta laetatari, eta hori guk esaten genun, orain dela kitzen zenba urte, orain esaten da nagu orain dela zei urte edo esaten genun, eta gero bakoitzak e, nahi duena edo palanteatzen duena eta lortu nahi duena ba posiblea izan behar dela, eta horretarako neurri demokratikoa jarri behar direla martzan hori lortzeko, hori orain dela zehi urte zaten genuna, momentu honetan, E, ba, bueno, indarrean dago, eta hori da, eta zelan erin behar da hori, ba, bide politiko de eta demokratiko etatik. Eta hori esaten genuen, eta hori zen batzen e, gintuena, eta momentu honetan ikuste dut, hori guztia hor dagoela, eta oso gauza, mm, bueno, zerrezada pues emakumen gana joateko. Horra hitik, lortzen zan eta horregaitik e, ikusita egoera nola zi joan pues, e, emakumeak azi dira berriro ba. Eta ez dugo zer egingo eta ez dugu zer egin behar eta ez dugu lagundu behar daukagunarekin e, ikusita gainera planteatutako gauzak hor daudela eta ikusita ere hainbat tokietan guk esaten genuna bardin-bardin esaten dela. Eta hori da beste reflexio bat nik uste dut maigainan jarri behar dugula. Guk ezkuntza eztaekin nola san, pues eztakit e, asmatu genun batzen gaituen agoazen akordeak lortzea eta hori orain erabiltzen da. Eta hori gugar gugandik izan. Guk hori hasi ginen erabiltzen eta hitz guzti hoiek orain erabiltzen dira eta normaltasun osorekin sartu dira politikagintzan. Bueno, pues os zaket emakumeak gomodu desberdin badaukago, baina desologo emaitzak lortu esan dugula oso txikiak, baina garrantzitsuak eta hori egin eginda dago eta gauza giliago gorritara gozela. Hori argi daukago. Oesan pues ditzakegu berduan oinarri batzuk eta metodologia batzu bezait finkatu direla eta gainera badirudienak ez zakite harria e, uretara gotatzen denean bezala, alako uin sorta bat e, eratu dutenak, ez? Hala ere, e, egonda eta dago ahotsaken e, inguruan e, kritika bat, baina kitan e, entzun dena, hain zuzen ere, ba, egoera okertu zanean edo Alderdi aipatu dituzu, ez? E, alderdi barruetako liskarrak eta eta ezote ziren hoiek gain ditu, ez? E, alderdi dinamikek ezote zuten azkenean ekimena hito. Zuek diozue iraun duela, ez? E, denboran zuen arteko zubiak eh ere ezakiz eh zutek nola ikusten duzu gai e, hori, ez? Horrek e... ito ni guzti ito ez dala ez hitza. Esan den bezela e, ba, etapa guztian bezela agotzen dira ba publikoago zaudenen garaia eta beste batzuk eh ba, isilago lan egin behar Nik bai eh, aipatu nahiko nuke, iritsi dinamika bat azizan, egia da baita ere, gehorreke geror, honartzea gendula, behar gendula baita ere denbora bat. Eta esan nahi dudana da, zati denazan, eh, gauzak egitea, publikoa, publikoa, eta behar dituzu baita ere denbora, ba, pentsatzeko, gogoetak egiteko, eta bar. Eh, ez nuke esango, hito dela, eh, momentok pasatzen dira, hasieratikan asiratik anekizan argi beste dinamika bat zala, Eh? Eta nire ez dut esango alderdien dinamika galdien duzianik beste fase bat egin pasatzen. Baina hor mantendu da. Eta askok esatzen zuten, ez, bukatu da, hautsak bukatu da, eta gure artean esateken duen. Zerri hotez, ez da iria, mantentzen da, ez eh? Baina nahian beste fase bat edara. eta herrietan ere, herri erribatzetan mantendu izan du dira dinamikak. Eta justet hor ari bat beti mantendu izan du ni, ni e, bueno. ni da. Nik ustot horretan gauza ez importantea dagola. E, momentu honetan, m, aziri nena gaude, e, ez dakit nola esan, hau da, e, aziri nena, e, talde desberdinetako emakumeak, partio desberdinetakoak, sindikatu desberdinetakoak, e, movimendu feministako kideak, e, momentu honetan, eta berriro biltzen azigaren ean, inor berezek ez du esan e, bere ez duela ikusten amen. Konvokatoriak egin izan direnean, batzuk etorri dira, beste batzuk ez, bueno, bakoitzak, eh, bueno, baina inor ez du esan niri ez esan. Eta guk oinarte esportxo oso handia e egin dugu, eta egiten ari gara, guztiak geundenak mantenitzeko. Nahi ez duguna da, mm, kendu. Ez dakit, egin gauza bat, non e, pertsona batzuk edo talde konkretu batxuetako ekideak, bere burua ez dutela ikusten hemen eta kanpoan e, jartzen direla. Horregaitik, e, bueno, planteatzen dugunean zeho zerregin behar dugula, oso ondo pentsatu behar dugu eregin. hori e, uste dugulako oso gauza inportantzia dela eta manpenitu behar dugula. Ez bakarrik e, hortik eta idei horre, horrekin hasi ginelako lanean. Pentsatzen dugulako bidea elkarrekin egin behar dugula eta hori izan oso gauza importantea. Eta posiblea baldin bada ba beste pertsona batxoen gana, beste e, jende bezbar dinen gana, alegatza. eta nik usteot hori oso importantea da. Eta hori zer lortu dugu, behar genbat beste fase batera pasatu ginelako eta publiko horren beste ez ginelako urten. Eta ibili ginen gure artean erreflexioak egiten. eta Raite galdetzen badu, hamen faltatzen direnak, edo egon egontzirenak eta orain beste kargoetan daudela eta zer pentsatzen dute, bueno, pues badakitek zer egiten ari garen eta badakite egiten ari garena. Eta informatuta daude eta ez dute inengo zalantzarik, ba, bueno, ba, hau mantenitu behar dala eta gauzak egin behar direla beste modu batean. Hori holan da ere. Gero, hortik eh, aurrera, eh, zera, bueno, zer egin dugun, Ba, nik uste dagoela gauza bat, nik uste dut izan zen, eta, bueno, pues, gure zera positiban jarri behar dugula, eta da e, T4-oren ondoan zerrein genun. Eta nik uste dut hori izan zen, ba, nolabait ezateko proba bat e, benetan, e, ba, bueno, hau ba, ia benetako gauza edo tresna zen, edo ez. Eta hor, hogeita e, ma boste makume, berrogei emakume bildu ginen momentu horretan talde desberdinetakoak, oso desberdinetakoak eta kapazek izan ginen komunikatu bat, aman komunian ataratzeko. E, gertatu izan zirenean kristolako gauzak danak buruan izango duzu ez zer gertatu zen bueno, bagu bildu ginen komunikatu bat atara genuen eta ez bakarrik atara publikoan, Ezan. Hau da joan ginen udaletxe batera eta udaletxe horretan mailengurua izan baino lehenago irakurri genun ehago batez guztion izenean eta hortik aurrera E, niko goratzen dut kazetari batek esan zostan elkarrizketa batean, buf, hori egin duzu, epozara ira por bosotras. Eta ziziran toki guztietati gure aurka, gure aurka, gure aurka, eta azkenean pues, bueno, oso zaila esan edo zen gauzea egitea, pues, poke joaten ginen toki bakoitzara, bueno, imposiblea esan e, gure lan atasitzeita, porque danak sartzen ziren, sartzen ziren, eta orduan erabak egen, bueno, bagoazen gauzak beste modu batean egitera baina ez hau zerratzera eta kajoi batean gaur betzera. Eta horregatik, ba, bueno, e, onintzak esan duena, ba, pentsatu genuen, beste formula batzuk erabili beharri izan dugu zela, hau, aurrera eramateko eta mantenitzeko, eta heliagatuko da momentua, non pasatuko gara, pues beste gauza desberdinak egitera, eta orain uste dugu momentu hori heliagatu dala. Baina pizta bat, hilo horretatik ezka, ba, e... Eta pixka bat, lehenko galeradekin ere lotuta. Ba, guk, haman e, komunian degun horretatik, adiatuta, gai zanginean, e, gure metodologia ba, horri jarraituz, gure folio bateko, dokumentu bat egitea, pa jonek esan duen bezala, e, idazitakoak ez duaz atzera bueltari, baina hori idazita dagoen parrafo bakoitza itza, pentsatua izan da, ondo eztabaidatua eta ondo adostua ere. Eta horretatzen parte, telaua bertatu zenean ere, gai zanginean, e, komunikatu bat ateratzeko, baina hori positiboki baloratu beharrean, E, kontra e, jarrizitza Azkenean zan, baina nola, baina ez da nahikoa, baina hau esan behar bezuta bestea, eta hori falta da eta ez da falta, baina ez da izu garkatu. E, duk, e, patxara guztiz, eta behar izan dugun denbora guztia erabili dugu, komunean deguna pater batean idatzeko, eta goi, berrogei emakunek hau dugu, amankomunean eta hau da adoste dugu duna, baina etzen pozitibuan baloratua, baloratua izan. Ala ere guk jarraitu gendu, jonek esan duen bezala, ekimenak atera e, aurrera eramaten. bagenitulako orduan indarrean, ba zuhaizaren proiektua, eta ba proiektu batzuk indarrean, eta horiek aurrera eraman nahian, baina zailu egintzitzaigun. Lehen zuk aurkeztu gaitu zunean ere esan duzu. Herri honetan politika egitea, edo horrelako egitea batzutan zaila izan da, guri hori bertatu zitzaigun. Eta orduan, bueno, ba, esan gendun, ba, agian, publikoki agertsari utzi egin darko diogu, baina gu jarraitu dugu. Eta edotzen kasutan, eskal herrian, agertu ere, guk kanpoan izan ditugu harremanak, Irlandesak etorri ediragurekin bitzea, Kataliniakoain bar komunikabideekin harremanak izan ditugu, eta kanpoan bai izan du hautsakek, harrera, isiltasun, garai, honetan. E, bueno, eta orain horri eutsi za, ba aurrera egingo diogu. Edozen zen kasutan bitzia da ze eh el hau berriro ere ahotsak martxan tituluareki argitara eman denean, e, irrati batetik deitu ninduten, eta esa, e, bueno, nik esan bai, bueno, bai, e, martxan gaude, e, berriro ez, ez geralako inoiz geratu, eh, guk jarraitu dugu, beste gauta da bueno ba, gurel agerraldi publikoa izango dela. Eta zantzatzen, baino, baino nola, baino jone eta jema, eta bai ba, jone eta jema ere elkartu dira, bueno, jo, ba, hori egitzi publikoak jakimena, entesan dira ez, ez gure bileraak, e, ez tia publikoak, Konplizidari hori izan badak, badegulako eta, bueno, badakigulako gauza batzuk e, batzuentzat zaitasunak sortzen dituzte da. Konplizidari horretan gut, badeguguri metodologia zaitasunak jekainitua ahal izateko eta proiektu, hau txak proiektuak aurrera jarraitzeko aukera izan bezan. Baina batzutan ez, ez da erraza horrelako, horrelako zerbait. E, Dinamizatzea edo, ba, zaila denakon. Gainera, eh, minutu bat dian, eh? Alderdi politikoak eta irakos ez? Zu Guatemala nazara mitin batetara, betikoak, ez? Horain, ja, kampainan gabitza eta herri zerrita eta ez dakin hor, e, ez dakin zerri eta mitina, eta betikoak, ez? Txaloka, betiko osak entzuten. Gertatzen da, gure agerraldietan, mitina direla osoan nitzat. Eta ikusten ditugula denetariko emakumeak ez? Eta horrek egiten ditu, gehiago indartu, eta gainera ilusio gairoekin saiatu e, gatazkari gure kutxoa epintzen, eta gatazkari irten bide ezberdin bat ematen, ez? Eta gure etzak, bueno, ba, horrelako mitinak dira. Ni behintzat, jonek esan dit, ez? Ai, noa, esan ilusioarena, ni behintzat, iroen jara honen ez, beteta. Zeberreiz ere emete, dugu beste, mitin ezberdin bat, ez? Beste agerraldi ezberdin bat. Eta horre dauka indarra, kisu indarra gure artean, ez? Horrelako ekintzak ikustea eta ez betiko orpea ikusez. Meintsan ere alderriko betikoak ikusi, Beste batzuk. E, justu ahotsaki aitortu zitzaion merituetako bat eh, izan zen, eh, gure herriaren oso argazki osoa egiteko gai eh, izatea. Momentu honetan ere gaitasun horrekin ikusten duzu ekimena. Eh, Ez da uterantzun duzuela, ez, e, baieskoa, e, mm, bai ezkoa? Bai, bueno, e, ez bakarrik hori, ez, gure ideia hori da, e, guk pentsatzen dugu, e, egin behar duguna da, hori, hain zuzen ere, gaudenok e, jarraitu eta faltatzen direnak erakarri. Eta hori horregaitik, e, pues, bueno, ez daukagu momentuz oso argi, badaukagu ideia bat, oza badakigu orokorrean zeren inguruan nahi dugu lan egin, baina oso ondo pentsatu behar dugu zer egin eta nola hasi, zen ere e, guztiak dauden guztiak jarraitzeko. E, inor berez pues bueno, ez geratzeko kanpoan eta gero faltatzen direnak erakartzeko eta hori izan da beti gure ideia, eta hori orain da ere gure ideia eta gure asmoa, eta horretan pues bueno, naiz eta zalea izan lan egin behar dugu asmatu behar dugu, lehen asmatu genun moduan asmatu behar dugu zelan emon jarraipen e, baldintza guzti hauek kontu, kontuan harturik norbait goera politiko berri bat ere aipatu da eta e, momentu, eh momentu honetan konponbidean e, aurrera egiteko e, zeintzuk irateke lentasunak eskubideak aipatu dituzue lan arlo bezala norazko hori landuko duzu epertain batean epe labur batean hori da lentasuna Bueno, hemen komentatu dan bezala, guk dokumentuaren batzaren duen pakea bakarrik, e, ez dala bakarrik indarkeria eza, eta aipatzen dezun, momentu honetan, momentu politiko honetan, usten dut itxaropena badagoela eta bueno, badator zerbait, e, itxaropen txoa gure herriaren zat, normalizazioa dator, e, bueno, gozasko dator, ez? eta lehenka esunak eskubideen aldatikak hondar dute, baina baita ere ulertzea, ba, biskual ez guk definitu gendulako, baina bai pakearen zentsu hori, ez, e, ba, justizia soziala, demokrazia, aldaketa, bueno, aldaketa posibeleak eman daitezkeen egoera batzuk eta horiek guztiak naturaltasun guztiarekin ulertu ulertzea, ba guztiak delako errespetutik eta leno aipatzen zen bezala hileak, ba, jakitu nizanik egia ez edala norberaren egia. Errespetatuz, besteak ere egianen beste zati bat euskidea dezakela ez? Han ustean dut, klabe horiek ere egon egonetezkela momentu honetan eta ez dakit lehentasunetan graduazio bat egiteko gai izango nintzateken baino hon bai, ez biza eskubi eta herri eskubi den, eskubi da kolokorrean e, ardatzartuta justizia soziala errespetua bueno, ba, bakearen definitzia pizkabat egiten genduen e, moduan, ez da? Bueno, eta gainera, lehen nahi dugun bezala, e, erantzukizuna eta ardura ez da zoi pertsonala bakuetzaren abetzik eta kolektiboa da, lezartarenaren da, ez? Eta e, ez netekena da, beti alde bati zerbait gehiago eskatzuz, beti besteari zerbait gehiago eskatzeko, ez? Nik nire goetak egin behar ditut aurretik besteari zerbait gehiago eskatzeko, ez? Eta hor da goreka. Nik, da nabela, eh, eskubide eta zitzaiten ari gara, eta nondik nora eta hori, eta guke bain eta berriro hamene itzaiten egon garenean esan dugu eh, onartutakoak edo printzipio hiru hoien inguruan, hain zuzen ere oso modos abalean esan da, eskubideen inguruan eh, lanean eh, jarraitu behar garela edo, eh, nik uste dut eh, momentua dela, i, eh, bueno, entzuteko, ez, eh, Pena da, erderaz bakarrik daukagula, baina entzuten baduzuez, momentu horretan, onartutakoak, e, e, entzegida ikusiko duzu ez, zer gaitik dugun, lana horti joan behar dela, eta zer den, eta lehenengoa azan. Eh, la consecución de la paz es una exigencia colectiva y una prioridad política, es una tarea de todas y de todos y no consiste únicamente en ausencia de cualquier violencia. El concepto de paz es, desde nuestro punto de vista no está vacío de contenido, sino todo lo contrario. Para nosotras tiene que ver con la democracia, la justicia social, con un proceso de cambio que permita a la ciudadanía dar por concluidos conflictos históricos, cerrar una página en términos de derechos y de libertades. Todos los proyectos políticos se pueden y se deben defender, no hay que imponer ninguno, hay que buscar un escenario democrático que permita y garantice el desarrollo y la materialización de todos los proyectos políticos en condiciones de igualdad por vías políticas y democráticas. Si la sociedad vasca, la ciudadanía del País Vasco o Euskal Herria desea transformar, cambiar o mantener su actual marco jurídico, todas y todas deberíamos comprometernos a respetar y establecer las garantías democráticas necesarias y los procedimientos políticos acordados para que lo que la sociedad vasca decida sea respetado y materializado. En este sentido, entendemos que también deben abordarse los condicionantes que determinan la diferente participación social de las mujeres y de los hombres a fin de que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades inexistentes en la actualidad. Esto conlleva el reconocimiento de nuestros derechos, de los de las mujeres y solo será posible desde un compromiso firme de todos los agentes participantes en el proceso. Creemos que es posible la solución y pensamos que para ello todas y todos nos debemos reconocer como agentes y debemos intentar ver la parte de la verdad que tienen las otras personas. Honeta zitza egiten ari gara, e, eta nik dut, mm, eskubideta zitza egiten genun, eta hau san, eta hau horrein dela zei urte zaten genuna, pues guztiz guztiz e, balia gaurria dela, eta honen inguru lan egitea, lehen pentsatzen genuen merezi, pena merezizuela, baina oin momento honetan, Egoera honetan, eta aurrean daukagun erronka aurrera eramateko, pues hau guztiz balio garria dela, orain asmatu behar dugu, hau aurrera eramateko egin behar dugu, baina horraitik esan dugu, ez, eskubideak, baina ez edo zein eskubideak, eskubide indibidualak, eskubide kolektiboak, demokrazia eta parte hartzearen inguruan hitzaiten ari gara, eta hain zuzen ere emakumen parte hartxeari buruz. Usondo, e, bukatzen hasteko ez dakitzuek beste zerbaitazpimarratu nahi duzuen edo bestela jendeari eman godiago itza, kalderarik e, boate dagon edo… Jende galdetza, behar guatze dugu bitzin dugu. Galdetu edo ekarpenak egin, e? Eh? Entzun ere gustura entzun godi ez? Bai, bai. Eta juntatu bai. <tallan> bat, taita, e, adotara, metodologia bat unetara, Añan, nik, tzude, eta zutu beziteta. Metodologia bat agosta xunetara imisteko. Baina, nik urabiko egora esautzeude, eta zuet, andak ditako eta dugu andak ditakoa ezgera e, nari. osoa dutagu elkarakin lan egiteko. Hade, elkarra gotzeko. <tallan> Orduan, agotza, E, buk, pentsatzen gendun, mitzalde bat rekondaketan pentsatzen gendun, goen e, e, ekimen publikoak egin tenzen dituztenean, ba, egokila ditzakela e, zuek, zerbait egitea, ia kapaz gehera, bestik ezpadare, aldeuneko balokinon jartzen, jager alde espartunietako lokaktionak. E, sí. e, zuek esantzen zuteen, metodologiak aldatak zutela, adostasunera iristeko. Adostasuna iristia zehu egin konformatuko ditzake, baina tokatzen zei zuei, zuei, inutzen zei niri, eman zabaltza zuen guau egitea, zabaldu gartez zuten zuei zera hori, ia ganiak bat ikasen zuen aldakitako jendea ere bai, eh? Zan da diretez, eta inungu aldakitakoak ez geranak ere bai. Hombre, elikusten eta bai jarrera pertsuna da, eh? Temen esaten dutela hau zekimen indibiduala, miliaka asinadura jasodia, pentsatze kolore desberdinetako jendia den, eta egia da askotan, ba, gugon bidatzea izan dela aitzakia, ba, elkarri behidatzen zion jendia ba, ondoan eseritzeko. Hori izan da aitzakia. Baina gero, ez dakita doztezen unetara iritsi, baina ez dukizatzen dintzen dintzen erdibideko puntoreta iristeko, baita ere, arriokibar da, helburua e, elgurua. Metodologiak aplikatzen dira, elgurua lortzeko. Ordun, baldin eta argi baldin badago zerbaitetara iristeko, eh adostola, batetara iristeko beharra dagoela, benetako beharra, ba nikusten dut metodologiak esploratzen diala. Bakoitzari, ba igual bako bat bere metodologia desberina, baina importantea da baita ere egutze argi merezi duela, eh? Helburu bat erdiestea eta horretan saiatzea. Gero, aitzakia bezela, gu erabiltzea ba guste bea. Eztaite gutxi egia da jende asko elkarren ondan mexe izango dela, ba gua gertugean, unean, lehenengoan, bigarrengoan ja guk ez kendu nagartu behar. dinamika hauei utzi saié geroago. Ze naidet eh lehen juntada egiteko aitzaki izan zarete, baina gero eh Egoibar izan da. Egoibarren, eh? bueno, horrelako esperientzi politikoak, bueno, Egoibarrekoa da hola eh, burura etorri zaiten lehenengo, baina badiran gehiago ere, babai, ba hanel kartu zian emakume desberdinak, eta zuk esaten zenduna, ba, ez zian, agurtzen, eta elkarrekin agian zinegozi izan dakoak udaletxean, baina ez ziren ez agurtzen eta gu aitzaki izan da, junginean, etorri ziren guen zutera, eta ondoren taberna baten zerbait hartzen amaitu bendu eta horiek elkarrekin lanean hasi ziren eta nikuzte gaur egune dire jarraitzen dutela elkarrekin e, lanean sinadurak bildu zituzten hautsak penalde eta e baita ekimen ere egin zituzten eta hasi aktibatu zuen emakume talde hori eta abiakurtua etzen batere hola lerosoa hit bat erabiltzagaitik eh e, estetezaten eh ondarrabiko muturreko egoera zenik elgoibarren zegoena, eh? Ba, dakite ondarrabin muturreko egoeragatean egon bazaudetela, eh? Hor, e, ikusten dudan, arazorik handiena, da, ez dakite, ez da batzuen alditik borondaterik ere ba, ote dagoen, eta borondate faltan iruitzen zaitu ondarrabin dagoen arazorik handiena. Ni azkeneko aldiz, alarde egunean joan Hain zuzen ere, aurdun nengoela eta beldurra sentitutun, nire integrirade fizikoan. Eta ez naiz gehiago hitzuli. E, irungo alardena bai hitzuli zanaitzen bezala, ondarra bera, ez er naiz gehiago hitzuli. Eta benetan e, alarde horretan, e, egun horretan, tristura geien ematen ditene egoera da ez detela borondaterik ikusten. Irunen susmatu daiteke borondatea batzuen aldeti behintzak, baina ondarragin eta hori da grabea benetan. Baina, bueno, guztien gera hori, kasu horretan ere, ez dakit eh, adosauden erekin edo okarse naizen, no? Nik da nalala. E, ez ez da. Ez baina ez da boterea bat harri da eh? baina esan nire... eta eta pasaginan, zerbaitetan zardunatzeko eta probatzeko, osoa ba, kerala eta enkarrekin dauzatza, baina nik uste dezkampoko zerbait behar. Bai, bai. gero, e, gutxize nik uste en, baina gure bueno, hitzul gintezke, eh? Nik uste dezkuttea, no? ez dugu inoiz berez esan errezadanik, eh? Osea, eh, hau egitea oso gauza zaila da. E, eta nik ez dut zut esango ni, nik dekoten e, esne txarrekin, zeda ukat, ba zen bakoztatzen jatan batzu eta pues, pues, egotia eta e, saltzatzea eta ezakize lako gauzak ezatea. Baina, Hori ere ikasi dut eta honen laguntzarekin, <laughs> espeak ez pentsa eta hori e, izan da oso gauza zaila eta nik beste toki batzuetan ba, hori dago faltan. Hau da, suia e, hartzen badazu betokian eta ezbazara mobitzen eta ez baduzu zer egiten e, besteak esaten duenean ez dakiz zer onartzeko eta apur pentsatzeko, bai ba, posibela arrasia dauka eta Orduan, e, e, baina hori guk esan, egin izango duguna da, esan eta esplikatu eta gero ikusi posiblea dela. Baina gero norberak egin behar du, e, horretan e, ba, bueno, guk esplikatu bai e, joan, esan, egin, e, zaki zenba gauzak, pres gaude eta beti izan gara, baina gero bakoitzak ez badu egiten oso gauza zaila da. Guke zer daukagu gure alde, bademostratu dugula, posiblea dela. E, eta lortzeko aukera daudela eta nik uste otori, pues, bueno, gutzienez e, ezan nahia daukala eta, bueno, pues, emoten du aukera bat lan egiteko. Gero ja, bakoitzaren e, papera eta zera eta burua eta zelan fusionatzen da gauza desberdina da. Baina ni bai uste dut beste gauza bat dagoela. Gu kaletik e, askotan joaten garenean eta gaur ere plazan gara eta gaur jendean jendea pasatzen dunean begiratzen du oraindik, Zey, egon gara hor, eta gara, ainoa dago nire ondoan, eta jendeak pasatzen da, eta... eta er, de, du, bueno, pos, ba hor ba, ba gaude ez, eta... Hori orain, zaila eh, da, imagina zazu, holako egoera baziko esaten duzunean, zailagoa. Ikustu e, dut, ba, bueno, posiblea dela eh, erakutsi dugula, eta ja gero bakoitza berea. Gauzada, gatazka bakoitzak bere modura bizidu. Baina gai izan bat konpartitzea besteekin eta besteek esaten dizutena ere onartzen. Eta onartzea beste batek gatazka egoera berdin hori beste modu batean bizi biziduela. Bi, bakoitzaren bizipenak, bakoitzarenak dira, baina konpartitu daitezke eta besteenak ulertu. Hortarako patxar da eta pazintzea duzu, dezu. Zeneide. Beresko hori gena Hori da. Horrek ezagutzen du. Saian bai, Baino, ez du esanai ezinezko eztenik. Bai. ziur ziur sai da eta ben ezbadutuzu ez da. Eta ziur ni zona espero parte tokoba ginu horrelako mitin eredugarri batean Atseraizko da ez mis다가 terminarako eta udemela orranka batkoa da – –Bizia, porra%kua? Str investigación ABOUT�� Allahu Ekstak?com or나?RAI, Haczarak vezk Man, daikia, hau boardara. –Bizia Keepa herrera? Baina Banyan gartzen, batga bainetan da tipo no dimos, denetan bakolite dela, ala hori zi, baina ah, adela utiba sentitzen da, sentitzen da. Basoret dela ikustea, ba, eredua, eredua dagoela existitzen dela eta eta ziur, ba, zaila bada ere, ba, eraman daitek, la, beste ere, da beste ardu zuetara baita ere eta gizonizkoaren parteatzen da horrela ba, eta zaila badera eta dut, dut, dut, ezakon ditu ba, zorion du eta baina dut ezkartu egin. Gero, gero txako linbat, eh. Gero Gero txako linbat, eh. Gero txako linbat, eh. Gero txako. Nik baina nik uste dut emengo egin beharrekoa edo liztatekela, ba hori ez esan dezuna, posible dela hori zabaltzea. Iñorrez da dina txipenean, er beste otoritatea la fiskea bakoitzak egin barreko lan. Ez. agenteak, badu bakoitzak bere erantzun dizuna baita ere. Eh? Jaiz, besteak ere beste alderdiak. Iregaldera ezkiago, hala paseru da den es, testuak eta horrela, <gülüyor> guzti momentu <gülüyor> osoietan eta gordutiko <gülüyor> <gülüyor> nahasten <gülüyor> pebatuko <gül> dira, es, han la dinamina es Bueno, Bueno, Bueno, e, nik uste dut, oza, nik dut aldut e, niri gertatu jaten ari buruz. Eta gurean bai, oza, balakite, eta nik uste dut, e, gauza konkretu batzuetan zuetan, horre ezaten dana, eta baita ere egin duguna, egin dugula. E, ez dakite, ba, itsegin gabe, egin e, edo hitz eginda, edo barneratu edo barneratu gabe, baina nik uste dut e, aipatzen diren hainbat gauza, ezkera momentu honetan praktitara eramaten ari direla. Hainbat eta hainbat, eta esaldi batzuk, ba bueno, ez, ez bardinak, baina antzekoak e, dokumentu ez bardinetan agartzen ari direla. Ezak egu gaitik izan den, edo, ba, bueno, edo erreflexio baten ondorio ere izan, izan dira, baina nik uste dut ezkera bertzalean hau kontuan izan dela, E, terresna moduan e, erabini da, eta momentu honetan, pues, bueno, nik uste dut, errefleksio e hori hor dagoela, eta bueno, emakumea, emakumea gutzien ez, pentsatzen ari garela, honen ingur lan egin behar dela, eta baita ere, pues nola egin, ez? baina nik uste, baiet, oza, nire izango zan, baiet. Hala ere, nik horatzen ez, dokumentu batera, eta indarrean jarri ginean alderdi politiko bakoitzaren barruan, ba, gertatu zen, gertatu zena eta e, ba, eta kasuistika bakoitzean berea kasuistika desberdina da alderdi batean edo bestean, ezta? Baino orokorrean bai zegonola, bai baino ez, baino ez, baino bai, baino, baino aber noraino iditzen dira hauek. Za lanza hori nikuzetan denetan eh egon bazeguela eta horregaitik, bueno, E, idazkari orokor guztiei ezkutitzatik galekin nien azalduz gure intentziba etzala beraiek horrezkatzean eta naizutenean, naizutenean lekuan gu pres dinala beraiekin biltzeko eta bueno, sa, e, batzuk erantzun zibuten eta bilera batzuk egin zituzen eta bueno, lasai gilditu zian baita ere Zake, Bai pixka bat olako... Bueno, sentsazioa arraroak ere bazikuzten. Zetikiten, a ber, a ber. Le noifatu du daenean baita erokortasunan, hemen ere gizonesketan denetatik dago eta jarrerak ere desoren jakziaan, eh? Ez? Eta ezkerortasunan ere berdina gertatzen. Gubiltse ginenean, guk gorai jotzean, ni <coughs> eta gora jotzean. Ordun askotan, askok ez zuten ulertzen edo. ez dakit, ba, ba horik ematen zioten, den, ba asko juna ordez. Pagukartzen denetun gure etrastak eta gure baina bai gusten dut, azkenean, zaten gero komentariak egitez egin konturatu ziala, batzuk explizituki esate zuten, biste batzuk nik usteak ere, bai konturatu ziala e, balortu zan balioak, ez bakarrik dokumento, ekoizpengisa bakarrik, bai zik, bai patuz egin konplizidadeak, konfidantzak, Bueno, ba, beste, gauza e, asko konpontzeko aindarrezko dut gian, ere muin formaloiek ere lantzeko, ez da? Hor dut, batzuk erasplizitoki, bai, ari izan dute, Baina, implizitoki likuz ere asko kontatu ziala horren balioa, orain, dinbora pikia badanamala, hori ere, bai. Eta askotan hori da patuza iduna ere, ez? baina, bai. Bai, eta gero, Roland, momentu klae bat ere izan zen? E, bueno, baina, Kontxi Bilbao legebitza rautzidear izan zuen atutsaren Uziari. Bueno, atutxa, bai, hau ez, eta horgun, bueno, agurra ere egin genion, eta, bueno, ba, alderdi politiko desbergunetako emakume guztik bildu ginen, bazkaltzeko ba, eta agurtzeko, eta gizunezkoak arritu eta dituzian zeren, beraien kasuan horrelakoak eman zirenean, ez zuten inoiz. Ez, ez, ez, ez izan iniz gurutik pasa ere, ba, atutxari, oza, a, bat egin behar zitzai ere, ba, ba, besta emateko ez da, <laughs> baina orduan pixka bat beraiek ere gildituztean, jo, ba, egia da, ba, beraiek badutela kaitasunen bat ez, e, eta, bueno, gildituztean pixka bat, mhm, hola, arrituta, behar, arrituta, ez dakit, ez da, izegokia, baino bai, esan ez, jo, ba, begira, guk ez egin, atutxar iztiogu ezer, agurtu iztiogu ezer egin edo gorkari eta beda hauek, kontxirekin bidatze ze ondo portatu dian, ez? aitortzen ziduten. Falta da ni alderria, eh? <risa> <risa> ba, ni baita ere, batzuk alde, eta gainera gogor, eta, bueno, e, gurekin lan egiten, eta beste batzuk, bueno, ba kontraan, ez? Gauza da, emakumeak betiri ahitu garela, gero e, gauza kantolatzen, girurik gabe, geixinetan, ez? ne eh, diruaren kutxa ondi hori alberdietan gehienbat e, giz honek izna euskera eta hori <coughs> gauza asko antolatuta ditugolako ez eh mugimendu feministarola betianeki bil garelako gutxekin gauza asko ditenez eta horrek ere alderrien barruan eta ez izna euskoretan inbidia peska dabek hartzen ez pentsaoe ez hazu hauek ez begiratuz denak aine ez berdinakaino aznarez gainan irabizena ez aznar ez <risa> Joan eki, bai, zer nolako gauzetan ibiliko diran, ez? Baita edes, ez, ez, ez zuten kontrola, kontrolpen ez zeukaten, eta orduan beti hor, zertan adibidiko dira, ez da, bai, bueno, oinasten dira, bai, nafarroan kozaz dui mujerikaz, eh, aizokontan duen mujerikaz, eta, bueno, jasar dituguten, eta ez zeukaten itxaropenik gaur arte hemen ibidiko guineatekenik, ez? Eta orduan, horrek bueno, ere, ekasten ditu gaini hartan eta hola zalantzak, ez? Baina bueno, guk gero esparro dauzkagu, guk ez dugu egiten e, gure lan hau gure alderdiaren menpekotasun gabe, ez? eta gau egiten dugu pertsonalki nienoa gazala, nekan nienoa eta, bueno, eta ama 5.000 edo 9.000 e, emakume ekin zinatuzten bezala, ez? eta hakoitzak bere, bere pertsenatik egiten dago, ez? Eta, bueno, ba, norbaitek, kezka badima ditu edo bere arazoa badima ditu. Balakilegu bertxena bakuetzak bere momentua bitzi dutuela eta joan etorria daudela, eh? Gure arteak beti irekita izan ditugu, eleioak ere irekita, bai? Aire freskoa eta azal sartzeko eta eta, bueno, hortan gabiltza ez dala gauza errezna, eh? Nik dena dela, e, gauza bat uste, aipatu behar dela ere, e, azieran, inorberuz egezuen pentsatu kapazak izango garen ikago egiteko. O sea, jaregiago e, zango txut, pentsatzen zuten imposiblea izango zala. E, pentsatzen zutelako emakumeen artean, imposiblea izango zala e, edozen gauza Eta hori izan, gauza bat nik uste dut hasiera batean, ba, gizonen buru guztietan, zegoena. Honek hasi dira, baina ez dut ezer egingo. Eta egin genuen, eguztien artean, gero egin, egin, eta egin. Eta gero honi guzti dut, bueno, mm, zegoen ere beste gauza bat, hainoak eh, aipatu du bere partidoa baina niko goratzen dut eh, aurreko egunean, hau da, eh, lehenengo aurkezpena izan, mm, e, aurreko egunean izan baino lehenago, eh, momentu hartan PSN-eko presidentea sana, Ez dugu gauratzen baina inoak baino beto ingo du, e, prentsa oharra atarasun, esanez debekatutaz eukatela sinatzea. Hori, o sea, aurreko egunean, ozera, guk aurkezpena egitera joan ginen e, zapatu goiz batean, eta bariku horretan nota atarasun. Inor berez, ezin zuela sinatu. Eta nagartu ziran, nafartar guztiak, e, ainoa eta beste, baina hoie... Artean, Nafarroko presidentea sana, eta han agertu ziren, eta nik beti hori ezplikaten duenean esaten dut, ba, bueno, insumizoak eta askotan nintzen dugu, ba, bueno, bakume ba, insumizoak ere izan direla ez, porque naiz eta hori izan nota bat publiko kiatara eta gero agertu ziren, sinatu zuten eta han egon ziren gurekin batera. Eta, bueno, hori ere pasatu da, eta gero ba, bueno, hainak esan duen moduan egon dira batzuk alde eta egon dira abeste batzuk kontra. Baina ni korokorrean lehen esan dut eta orain ere e, nik ustotazpio marratu behar dugula, badaude gauza asko eta asko eta asko dokumentu honetan e, agertzen direnak orain e, politikan izkuntza horretan erabiltzen dira. Eta, pues bueno, igual guztion buruetan egon dira baina guke dokumentuetan argitu, eta gero, hasi dira erabiltzen. Eta nik uste dut, hori pues, bueno, lorpen, lehen ez handut oso txikia izan da, baina izan da. Zerbaik, zuek, maik, txikita dut ez, eta movimendu gubermiztako, garaik, nahi, nahi, nahi, nahi, iruditzen zait, babean gara sortu zenetik altxak poraitu eta ekaure e, egunean egindu zuen lan, edo garao txak berat egin zuen lan, izan dela oso garantzitsua aipatu zure bimaina gehiagotan, zenakumean subiektu politiko hilakatu behar direla konzientzori zabatzan politiko garela eta badokakula asko esateko, erdi honetan ere bai baken prozesu bateran asko dakakula esateko eta egiten zaitu oso garantzitsua torresna Honek sortu duelako ez kontzientzia hori emakumeengan lortu dezakegula, asko lortu ez dutena lortu dezakegun ere bai, eta kapasa garela ez edo zein pertsona moduan eta tresnak sortu dituela horrek, ez emakumeak bere burua ulertzeko feminista moduan, emakume moduan subjektu politiko bezala eta, ba, horren egiteko eta, ez, ba, ekartenak egiteko kapasada dela ere bai betezkita asko den dezakela eta weitzen oso garrantzitsu hidi gaurralako gauzetetan ba eskerrak ez horlako proiektuetan erakusten digutenako euskalin emakune bire bai badaukagun zer besana eskerrik asko Eskerri bentsat ilusioa eta gogoa sortu duzu, eh, bat zuengan, e, baintzan, ez dakit jendeak e, bentsatzen dute emendik aurrera zuen berri izango duela, e, ekimenean parte hartzeko aukerakan eta ene zaban direla, eta riskanekak ungo dela hori goztia zaban zen, eskerrik asko. Zorain, zue. gogut.